פרק י"ד אדם ילוד אישה, קצר ימים ושבע רוגז, קציץ יצא וימל, ויברח כצל ולא יעמוד. אף על זה פקחת עיניך, ואותי תביא ומשפט עמך. מי ייתן טהור מתטמא, לא אחד עם חרוצים ימיו. מספר חודשיו איתך חוקיו עשית ולא יעבור, שעה מעליו ויחדל, עד ירצה כשכיר יומו. כי יש לעץ תקווה, אם יכרת ועוד יחליף, ויונקתו לא תחדל, אם יסקין בארץ שורשו, ובעפר ימות גזעו, מריח מים יפריח. ועשה קציר כמו נטעס. וגבר ימות ויחלש, ויגבע אדם ועיו, אזלו מים מני ים, ונהר יחרב ויבש, ואיש שכב ולא יקום, עד בלתי שמים לא יקיצו, ולא יערו משנתם. מי ייתן בשאול תצפינני, תסתירני עד שוב אפך, תשיט לי חוק ותזכרני. אם ימות גבר, הייחיה? כל ימי צבאי איחל עד בוא חליפתי. תקרא ואנוכי אענק למעשה ידיך תכסוף, כי עתה צעדיי תספור. לא תשמור על חטאתי, חתום בצרור פשעי, ותטפול על עווני. ואולם הר נופל יבול, וצור יעתק ממקומו. אבנים שחקו מים, תשטוף ספיחיה עפר ארץ, ותקוות אנוש האבדת. תתקפהו לנצח ויהלוך. משנה פניו ותשלחהו, יכבדו בניו ולא ידע, ויצערו ולא יבין למה, אך בשרו עליו יכאב, ונפשו עליו תאבל.